Дана відчуває, як раптом починає млоїти під грудьми. Нудота підступає до горла і водночас біль хапає за серце. Як же так? Невже ж нічого глибинно так і не змінилось. Колись крила обрубували чужинці. Нищили таланти через політику. А тепер бал правлять гроші. А Віка кинула за аптечки, поклала її до рота пігулку, розтягнула склянку з водою. Ну от, а ви ще дивуєтесь, чому я вам нічого не розказую. А як же вам говорити, коли ви так усе сприймаєте? Та після з ним, з тим грантом, і без консерваторії проживу. Візьме, ще як візьме, нарешті видихує Дана. Хабаря, звісно, ми з тобою підсовувати не будемо. А от оплатити дорогу до Києва? Не такі-то вже й гроші, щоб у нас їх не було. Ти знаєш, колись я в гості на північ їздила. В Хантимансійський автономний округ. Є там на річці Об маленьке сибірське поселення. Перегребно є. Ото була дорога, але я її здолала і гроші на квиток знайшла. А тут Київ-Луцьк. А хто там у вас? Віка допиває воду зі склянки, зацікавлено дивиться на Дану. Учителька моя там жила. Співачка, музикантка, актриса. Дуже-дуже талановита. У чотирнадцять років уже з концертами їздила. На європейських сценах виступала, шість мов знала, а вони її туди, на чужину, у сніги. Подумати тільки, сорок років прожила вона там, у четвертинці барака. Сорок років самотності. Якої самотності, Віко? Потрошили рибу, лила сіті, рубала дрова, а все одно поводилася як театральна прима. бо в душі залишалася актрисою. Померла у 82-му. Вона мені колись сказала, то гріх загубити талант, бо він від Бога. Не переживай, Віко, будеш ти вчитися у консерваторії. У мене є хата в селі. Старенька ровесниця моя, сподобана, коли я народилась. Її підтримує скрипучий осокір. Під вікнами ростуть мальви, а біля воріт – верес. Я його з хутора пересадила, бо там уже все розорено а квартиру цю можна здати в оренду. От і будуть тобі гроші на навчання. Віка дуже хотіла побачити Данину хату. Дана пообіцяла, що влітку обов'язково візьме її з собою. Але трохи не так сталося, як гадалось. Коли вже все було приготовлене у дорогу, і вони напакували синю Данину автівку всякими продуктовими та побутовими припасами, приїхав Святослав. Ми ж домовлялись про пам'ятник бусковому болоту. Я обіцяв. Говорить, а сам на свою валізу поглядає, точніше не на валізу, а на щось в блискучу торбинку упаковане, і до валізи тонкими ремінцями припасоване. А що я привіз? Пам'ятника, сміється Віка. Цікаво, який він? Ну розкривай же хочіше. Святослав довго розчібає ремінці відділяє пакунок від валізи, тоді повільно дістає його з торбини і розпаковує. З обгорток, як намовля з полюшок, вивільняється чорний футляр. Святослав одним порохом відчиняє його і відступає в бік. «Опля, а хто у нас тут на скрипці грає?» Віка зачаровано дивиться на інструмент. «Дана, на Віку!» «А ти казала, що музику покинеш?» «Я таке казала?» «Хіба я могла таке сказати?» Вона дістає скрипку, притискає її до грудей, як маленьку дитину, цілує у золотисте деко. А тоді обнімає Святослава. Вони стоять, притулившись одне до одного. Довго, так довго, що Дана вирішує вийти з кімнати, неделікатно якось підглядати, як обнімаються двоє. Ластівенько до Туричі веде Святослав. Каже, тато і дядько Дмитро передавали бабусі собори присуворий наказ. Щоб вона склала повноваження завзятого автогонщика, вони з дядьковою Олесою приїдуть на роковини смерті дідуся Юрія, і якщо вельмішановна Богдана Дмитрівна до того часу не стане слухняною і чемною, то здадуть їй дрантулета на металобрухт. Якщо їй треба десь їхати, то можна і таксі найняти. Дана просить зупинитися і вийти на хвилинку. А коли Святослав виходить з Автівки, спритно умощується на його місце – Кладе руки на кермо і наказує внукові сідати ззаду, поруч з вікою. А вона їм зараз покаже, на що здатна її, як нам вони казали. О, ні, ні, ні, вона ніколи не повторить таке образливе для її дорогенької і ластівеньке слово. А приїдуть Михайло з метром, хай ночувається. Дерева миготять за вікнами. Полівіконники роблять круті піке перед самим вітровим склом. Дорога шурхотить під колесами що підстрибують на вибоїна, віка сміється і притискається до Святослава. А з них буде гарна пара, думає Дана. Кінець озвученої книги. Озвучено у 2018 році.